Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, al recull de notícies del 20 al 27 de novembre, us parlarem del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, del nou Ateneu Popular alliberat al Ducanès i de la sentència contra Rodrigo Alança, express del 4F, per defensar-se d'un feixista. Dilluns 25 de novembre va ser el dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. A Catalunya, 8 dones han estat assassinades des de principis d'any fins a finals d'octubre del 2019 i gairebé 12.000 han estat víctimes de la violència masclista, de les quals 696 eren menors d'edat. Això suposa una mitjana de 40 denúncies diàries. En el marc d'aquestes jornades s'han realitzat diversos actes a Berga. Una exposició amb plafons sobre les violències masclistes està exposat del 20 de novembre al 13 de desembre a la Biblioteca de Berga. Es realitza un taller de dinàmica de reflexió sobre violència el dilluns 25 de novembre a les 6 de la tarda i el divendres 13 de desembre a dos quarts d'11 del matí a la Biblioteca de Berga. Alhora, hi ha una exposició, això també és violència, en diferents establiments de Berga durant els mesos de novembre i desembre. A Berga, dilluns al migdia, es va fer una concentració a la plaça Sant Pere. I a les 8 de la tarda, una marxa silenciosa amb espelmes des de la plaça Europa fins a la plaça de les Dones. Nou Ateneu Popular, al Lloxanès. Aquest passat dissabte, un grup de veïns del Lluçanès van ocupar un espai en ple centre de la vila de Prats de Lluçanès. Es tracta de l'edifici històric anomenat la Torre Malla, un local que va pertànyer als sindicats revolucionaris durant la Guerra del 36 i durant uns anys posteriors va ser la seu consistorial de Prats. Durant el franquisme, l'edifici va passar mans de diversos propietaris fins a acabar a les mans del banc mercantil de Manresa, després de Banca Catalana i, finalment, del BBVA, que el fa servir, bàsicament, per maniobres especulatives. El dissabte, dient que es va alliberar aquest espai, es van realitzar diversos actes públics. Una xerrada d'ateneus i casals populars, on, entre d'altres, va participar l'Ateneu llibertari del Barguedà, el casal popular Boira Baixa de Manlleu i al casal popular La Feixa de Navàs. També va haver-hi una xerrada sobre la situació actual a Xile i al Kurdistan, que podreu escoltar a Ràdio Pinsenià. També es va realitzar un dinar popular i actuacions musicals. Des d'aquell dia no hi ha hagut cap entrebanc important, més enllà de la visita rutinària dels Mossos d'Esquadra. L'edifici estarà destinat a finalitats socials. Aquesta setmana està obert durant les tardes per fer obres de rehabilitació de l'espai. I tots els veïns i veïnes hi estan convidades. Per molts anys a l'Ateneu Popular del Lluçanès. José Ruiz Ramos, el magistrat president del Tribunal Popular que va jutjar a Rodrigo Lanza per la mort de Víctor Lainez, ha decidit imposar a l'acusat una condemna de presó de 5 anys i una indemnització de 200.000 euros com a autor responsable d'un delicte de lesions doloses amb traïdoria en concurs ideal en un delicte d'homicidi imprudent, amb agreujant de cometre el delicte per discriminació referent a la ideologia i amb l'atenuant d'arrebatament. Els fets van tenir lloc a la matinada del 8 de desembre del 2017, al bar Tocadiscos de Saragossa. Tot i que l'episodi s'ha conegut com el crim dels tirans, el jurat no va considerar acreditat que l'Amza sabés que l'Ainez portava tirants amb els colors de la bandera espanyola. En la seva sentència, el magistrat expressa que el jurat popular Després de valorar les circumstàncies objectives i allò declarat com aprovat, va arribar a la conclusió clara i diàfana que la intenció de Rodrigo era només lesionar Victorino i que no hi va haver intenció de matar-lo, sent, per tant, l'autor de les lesions i de l'homicidi imprudent pel qual se'l condemna. El jurat popular va arribar a aquesta conclusió basant-se en els informes dels pèrits metges de Barcelona, proposats per la defensa. El magistrat, president de la sentència, condemna l'ANSA, a més, a indemnitzar els familiars de la víctima a la quantitat de 200.000 euros i al Servei Aragonès de Salut amb 5.620 euros. Respecte a la petició de llibertat manifestada per l'advocat de la defensa, indica Zulueta, el magistrat decreta que, per la gravetat dels fets imputats, aquest continuï a la presó fins que compleixi la meitat de la pena imposada, el pròxim mes de juny del 2020. D'acord amb el pronunciament per fet del tribunal del jurat, exclou igualment la sol·licitud d'indult pel condemnat. El seu veredicte, el jurat popular va considerar a Rodrigo Lanza culpable d'homicidi imprudent, descartant el delicte d'assassinat com sol·licitaven les acusacions i pel qual Lanza afrontava 25 anys de presó. En concret, va trobar culpable a Lanza d'haver causat intencionadament lesions a Víctor Lainez amb resultat no buscat de mort. Després de conèixer el veredicte, les acusacions van demanar, llavors, 12 anys de presó. La pena màxima pel delicte de lesions i homicidi amb imprudència. La defensa proposava un any de presó i la immediata posada en llibertat de lança, que ja ha passat gairebé 21 mesos confinat en règim FIES. Les tres acusacions han manifestat la seva intenció de recórrer la sentència. Contra la resolució ara dictada, hi havia possibilitat d'interposar recursos d'apel·lació davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, que s'ha d'interposar en el termini de 10 dies. Per la seva banda, la defensa sempre ha mantingut que l'ANSA va actuar en legítima defensa i pel profund amor a perdre la vida. Fins aquí el noticiari de Ràdio Pinsania.